Povestea vieții mele, pista 18 Dăche și cu mine eram amândouă într-un compartiment cu o singură banchetă, astfel încât dormirem în pe rând pe dușul meu a rece și puțin curată. Nu privim aceasta ca o întâmplare tragică. Eram voinice, obișnuite cu viața în aer liber, dar cine a venit greu a fost pălatul a doua zi de dimineață cu apă rece ca gheața în strântoarea cabinei, pe praful podelelor fără covor cu atât mai greu cu cât trebuia să ajungem la gară în costum de gală. Totuși, erau două lucruri bune, eram încă împreună și gerul zugrăvise minunate izvoade, pe geamurile de la ferestre, lungi și frumoase ramuri de scaiți cu un desen minunat. Era o sărbătoare pentru ochi, dar nu ne ajuta să ne simțim mai puțin înghețate. Din fericire, trebuia să schimbăm trenul chiar înainte de a ajunge la Sigmaringen, și de data asta mama nu putu să refuze vagonul legal trimis în întâmpinarea noastră. Aceasta ne dădu putința să ne desăvârșim gătela în fața unei adevărate oglinzi și să ștergem ultimele urme ale acestei neplăcute călătorii. Nu mi-aduc aminte limpede de sosirea noastră, nici de zilele ce-a urmat. Eu eram pe punctul de a atrage luarea mintea tuturor și totuși aveam ciudata simțire că mă aflam într câtva în afară de întâmplările ce se desfășurau. Je subise își urmau cursul fără a ține seamă de ceea ce gândeam sau de ceea ce simțeam. Sosise și regele României cu o suită numeroasă, membri ai casei regale și ai guvernului, generali, persoane oficiale. În fața ochilor mei uluiți se perindea o seamă de chipuri nedezlușite. Mă simțea mică, stângace și pierdută. Toți viitorii mei supuși vorbeau o franzuzească limpede și frumoasă. Câțiva știau nemțește, dar niciunul nu știa vorbi englezește. Începu să îmi pară rău că fusesem atât de îndărătnică la lecțiile de limba franceză. Mă găseam foarte stânjenită și toate răspunsurile ce le dădeam acestor bătrâni domni, căci aproape toți erau în vârstă, erau nespus de șovăitoare. Afară de aceasta, cuvintele măgulitoare ce-mi spuneau mă făceau și mai sfioasă, deoarece nu fusesem obișnuită cu complimentele purgătoare ale raselor latine. Pe atunci, era în România un guvern conservator sub președinția lui Lascar Catargiu, un boier bătrân, așezat, plin de bun simț, încet la vorbă și măsurat în mișcări. Autoarea se referă la cel de-al 23-lea minister care a guvernat țara între 27 noiembrie, 9 decembrie 1891 și 22 februarie 1894, fiind format din Lascăr Catargiu, președinte și interne, Alexandru lahobari externe, Albe, știrbei, finanțe, generalul Gheorghe Manu, domenii, D. Sturza, justiție, Jacques lahobari război, tacheionesc cu instrucție publică, ce olănesc cu lucrări publice. La 18 decembrie 1891 a avut loc următoarea remaniere guvernamentală. Generalul Gheorghe Manu, albe știrbei și de ce Sturza demisionează, în locul lor fiind numiți Petre Pe Carp, Menelas German și Alexandru Marghiloman. Lascar scărcat 1823-1899, un politic român, președinte al Partidului Conservator. A participat la monstruasa coaliție, care l-a detronat pe Alexandru Ioan Cuza în februarie 1866. De asemenea, a fost prim-ministru mai iulie 1866-1871-1876, martie noiembrie 1899 1899-1891-1895 Semăna întrucâtva cu Clemenceau, dacă-și poate cineva închipui un Clemenceau domesticit, care să nu mai aibă nimic din firea tigrului. Clemenceau, 1841-1929, om politic și ziarist francez, lider al Partidului Radical. A fost prim-ministru al Franței între 1906-1909, 1917-1920. De asemenea, a fost președintele conferinței de pace de la Paris, 1919-1920 și unul dintre autorii tratatului de pace de la Versailles. Veniseră și Alexandru și Jacques la Gheorghe Cantacuzino, Nababul, și Petre Carp, generalii Florescu și Manu. Gheorghe Grigore Cantacuzino, 1837-1913, om politic român, mare la a fost șeful Partidului Conservator, 1899-1907, și președintele Consiliului de Ministri, între 1904 și 1907, guvernul său căzând de la putere ca urmare a răscoalelor țărănești. Datorită abelii sale Uria și a fost poreclit în ababul Poate să mai fi fost și alții, dar nu mi-aduc aminte de ei Pe acea vreme, toți mi se păreau numai niște măști și nici măcar măști prea frumoase Cu toate că erau toți curtenitori, zâmbitori și plini de cuvinte de bună primire S-ar fi părut că sunt încântați de fetița bălaie care avea să fie transplantată în țara lor cu toate că rămâneau cam uimiți, mi se pare, văzând cât era de copilă. Singurul adevărat chipeș dintre ei era generalul Florescu, care era un bărbat frumos, cu barbă bine îngrijită și mustăți lungi, după moda lui Napoleon al III-lea. Petre Carp avea un cap ciudat croit, un nas de abilă și un monoclu ce accentua expresiunea lui șgalnică, sau mai bine zis satirică. Îmi dintr-o dată, era mai puțin pompos decât ceilalți și ghicii simții romenești și o largă înțelegere sub înfățișarea lui ironică. Dar cel care mi s-a făcut dată prieten, după ciudata lege a afinității, fu generalul Vlădescu, șeful casei militare a regelui. Vlădescu era cu adevărat într-o chipare a cu înfățișarea marțială, trup boinic și o mustață albă, cuceritoare, cu vârfurile bine desprinse de obrazi. Afară de aceasta era plin de minunată bunăvoie și veselie. El păru a înțelege de la început că nu eram de fapt decât o copilă, ce avea să fie zmulsă dintr-o fericită viață de familie. Înghicise gândurile și simțirile. Și în loc de a pierde vremea în și de șarte, își puse mintea să ne facă pe surori și pe mine să râdem din toată inima de câte ori vorbea cu noi. N-a mai văzut în ochii inimă o veselie atât de adevărată. Multe ceasuri triste din viața mea de mai târziu le-a înveselit generalul Vrădescu. El înțelegea singurătatea mea într-o țară depărtată și străină și adesea lumina cu glumele lui Hazli cea mai întunecată atmosferă. Prietenia ce se născu între noi de la prima întâlnire dăinui până în ultima zi a vieții lui, mulți ani mai târziu. Se afla și Ioan Calinderu, bineînțeles, printre cei mai cu vază din suita regelui. Apucăturile lui de la Sigmaringen nu se prea deosebeau de cele de la Windsor. Arăta în toată înfățișarea lui un fel de înțelegere și rată, părând totdeauna plin de vești misterioase și de destăinuiri regești. Fiecare gest a lui părea că proclamă tuturor neasemănata favoare de care se bucura. Îi plăcea să simuleze o nespusă smerenie, dar o smerenie a la calindero care n-avea nimic din însușirea proverbială a Violetei. Ioan Calindero nu se ascundea sub frunziș verde. Cu toată smerenia lui, bătea la ochi ca nimeni altul. Pe lângă strălucita mulțimea domnilor, regele Carol adusese cu dânsul două doamne românce, doamna Maria Canta Cuzino și doamna Maria Greceanu. Aceasta, din urmă de vârstă mijlocie, văduvă, dulce la înfățișare, fusese aleasă ca doamna mea de onoare. Voi avea multe de povestit despre ea mai târziu. Doamna Maria Cantacuzino era și ea văduvă, mult mai bătrână însă, și socotită ca unul din stâlpii cei mai de seamă ai societății bucureștene. Cât se poate de plăcută și de o cultură aleasă, era mama a mai multor fiice căsătorite și a unui fiu, de pe atunci un învățat de seamă și unul din elevii preferați ai lui pastor. Afară de acesta, era soacra a două mari căpetenii politice, Dumitru Sturza și Petre Carp, de care am pomenit mai sus. Dimitrie Asturza, zis, și mitiță, 1833-1914, un politic liberal cu o bogată carieră începută din 1857, fost în mai multe rânduri ministru și prim-ministru al României în 1895-1896, 1897-1898 Compromis prin atitudinea sa duplicitară în fața problemei naționale Ardele Nești în care a dat dovadă de oportunism și fățărnicie Revine la guvern în 1901 și demisionează la 22 decembrie 1904 Ultima oară a fost prim-ministru de la 12 martie 1907 până la 27 decembrie 1908 după care, așa cum spune Nicolae Iorga în volumul Oameni care au fost, volumul 2, paginile 120-122, este internat într-o casă de sănătate din pricina deteriorării facultăților mintale. Petre pe Carp, 1837-1916, om politic român, conservator junimist, șeful partidului conservator, 1907-1912 În mai multe rânduri, ministru și prim-ministru 1900-1901, 1910-1912 Adepte al participării româniei în primul război mondial alături de puterile centrale Sturza era un pătimaș liberal, precum era carp-pătimaș conservator și numai zâmbitoarea deșteptăciune a acestei încântătoare doamne bătrâne Făcea cu putință întâlnirile între cele două familii Căci în România pasiunile politice sunt puternice Lucru ce aveam să aflu mai în urmă spre marea mea stânjenire Maria Cantacuzino fu mai târziu pentru mine un sprijin prețios Dar la acea primă întâlnire eram sfioasă Abia vorbeam și răspundeam cu stângăcie bunăvoinței ei ademenitoare Mă simțeam mai atrasă spre doamna Maria Greceanu, cu chipul mai blajin și foarte frumos. Amândouă însă îmi arătau o doiășie de mamă și înțelegeau mai bine decât mine pe atunci ce ființă mică și pierdută aveam să fiu într-o țară străină. Sosiseră și musafirii ilegali din alte țări. Mergea mereu cu toții la gară pentru a-i primi pe rând, cu tot alaiul cuvenit. Bunica regină, neputând venia însăși, trimisese pe ducele conaut, adică pe unchiul Arthur, cum îi ziceam noi. Țarul delegase pe marele duce Alexis, fratele mamei, frumosul marinar cu barba aurie, fratele nensurat, cel mai vesel printre cei veseli. Contesa de Flandra cu fiul ei Albert reprezentau Belgia. Era singura soră în viață a regelui Carol și a prințului Leopold și cumnată a regelui Leopold al doilea. Albert, așadar văr primar cu Nando, era cât se poate de nostim și plin de duh, și îndată ne împrietenirăm temeinic. Contesa de Flandra avea profilul caracteristic al familiei de Hohenzollern. La față semăna scumpului nostru un cu aceeași vorbă brândă și tărăgănată, dar ca fire era mult mai energică și mai nemlădioasă, având întrânsa ceva bărbătesc și hotărât. Deși era frumoasă, îi lipsea cu desăvârșire falmecul feminin, având mai ales un fel masculin de a se îmbrăca. și rochile ei de gală parcă nu se potriveau cu dânsa. Vânjoasă și lată în numeri, îți insufla încredere, dar simței că nu era nimic îngăduitor în tant Marie de Flandra. Era mare asemănare între firea ei și a regelui Carol, de aceea o considera marea lui aliată. Se sfătuia cu dânsa și asculta părerile. Copiii ei se temeau de ea și nemărginită admirație pentru regescul ei frate însemna în viețile lor culmea plictiselii, sub a cărei apăsare se zvârcoleau. Albert nu întârzie mult până să ne mărturisească aceasta, ba, la drept vorbind, glumele lui asupra marelui om al familiei erau mai nostime decât cuvincioase. Albert era plin de haz și făcu mult pentru a înveseli atmosfera cam solemnă a adunării de nuntă. Kaiserul dorise să cinstească cu prezența sa această însemnată sărbare de familie și a cel mai oficial primi la gară pe stăpânul țării, care venise ca de obicei însoțit de o suită covârșitor de numeroasă, compusă din gentilomi amețitori de mari în uniformele lor strălucitoare. Toate lucrurile din jurul Kaiserului erau strigătoare și arătoase. Îi plăcea să aibă apucăturile unui despot și niciodată nu uita și nici nu te lăsa să uiți că el era cel din tăi. Cei din suita lui erau peste măsură de echipe și unii din ei nespus de frumoși. Wilhelm își schimba uniforma de mai multe ori pe zi, cum își schimba o femeie elegantă rochile. O nesfârșită scară de culori ducea până la urmă la uniforma de gală a cui rasierilor gardei, albă ca zăpada, cu mânuși lungi, cizme în alte sclipitoare și cască încoronată cu o acvilă ca a lui Loengrin. Unii din ofițeri suitei păreau în adevăr eroi cuceritori sub această podoabă, nec plus ultra, acest ideal însă n-a fost niciodată atins de caizerul însuși. În schimb, Max Fürstenberg, prieten intim al Kaiserului, avea o înfățișare de neuitat în tinerețe sub această uniformă. Tata, ca și fratele lui, mai târziu Eduard al șaptelea, nu prea iubea nepotul. Niciunul din unchimei mei nu putea suferi apucăturile lui de tiran. Wilhelm găsea mereu pilești să-i jignească sau să-i nemulțumească. Până și veselia lui avea întrânsă ceva supărător. Numai cei ce făceau parte din cercul lui intim sau năzuiau să intre în grații, puteau să rab de felul lui de a se purta. Când era antoane bune, Kaiserul știa să farmece, dar sub veselia lui zgomotoasă se ascundea totdeauna oarecare asprime, ce eșa când și când la iveală, astfel că stica cheful celor din jurul lui. Jignea chiar oaspeții regali din țările străine, ceea ce era și mai nepotrivit. Mama făcea parte dintre puținele persoane care se înțelegeau bine cu el. Îl găsea vrednic de luare aminte, iar firea ei stăpânitoare îl punea la locul lui. Cu ochiul ei, totdeauna, ager, băga de seamă orice schimbare pe fața celorlalți, fiind totdeauna gata să intervină când simțea că miroase a furtună. Era minunat ajutată în strădania ei de către prințul Leopold. Iubitor de pace, binevoitor, sincer și fără egoism cum era, nimeni nu putea să fie față de el altfel decât curtenitor. Găsea prime pentru toată lumea și pentru orice Atențiunile ce le arăta caizerului Nu îl împiedicau de a fi un Opetit oh, soang Pentru ceilalți musafiri De sub acoperișul lui Chiar pentru cei mai smeriți și mai nebăgați În seamă În această împrejurare solemnă Ni se dăduseră în castel Apartamente oficiale Pe când Nando locuia în casa părinților lui Ne îngăduindu-se ca Mireasa și Mirele Să locuiască înainte de nuntă Sub același acoperiș. Primirile la gară, prânzurile de gală, audiențele nenumăratelor, persoane și delegații, ce veneau să-și prezinte felicitările, ne umpleau tot timpul și ne ajutau să trecem orele pline de tulburarea premergătoare a comuniei. Când privesc înapoi, totul în mintea mea îmi pare nedeslușit. Revăd diferitele camere, diferitele echipuri și unele grupuri ce se adunau la oaltă. Nu știu din ce pricină regele Carol și fratele meu Alfred se simțiră foarte atrași unul de altul. Alfred avea o minte lacomă să afle amănunte despre orice și nu era nici de cum sfios față de cei mai în vârstă. Afară de aceasta, era din fire plăcut și apropiat. Untului Carol îi plăcea să povestească despre țara și munca lui. Familia auzise prea des spate povestirile lui, însă pentru Alfred erau noi și pline de miez. De aceea, regele și el obișnuiau să stea împreună pe o mică sofa, așezată după moda germană, în dosul unei mese. Îi văd încă limpede pe amândoi, cu capetele apropiate, afundați în nesfârșite convorbiri. Bătrânul era adânc mulțumit de agera în sufletire a tânărului pentru chestiunile ce păreau de o nemaipomenită însemnătate regescului pionier. Celimpe de îmbrăsare în fața chipul fratelui meu îndreptat înspre rege, vioi, plin de viață. În alcolți, Albert ne făcea să râdem pe mine și pe surorile mele, cu vorba lui plină de spirit, lucru care pe Nando îl înveselea, dar îl și jicnea puțin, căci el niciodată n-ar fi îndrăznit să facă atâta haos de mai mari lui. Mai văd și pe drăguța bunică, Josefina, înconjurată de un grup de musafiri, care încercau să se facă auziți de ea cu dulcele ei chip numai în zâmbete și ridicând din când în când mâinile înmânușate cu degetele prea lungi în semn că pricepuse. Văd pe soacră mea palidă, cam țeapână și suferindă, care își impusese o nespusă sforțare pentru a îmbrăca rochia de gală și a-și pune juvaierele. Văd și pe papa, cam fără chef, pe unchiul Arthur, atât de chipe și cu profil agbilin foarte curtenitor, foarte elegant și cu gândul aiurea. Văd și pe unchiul Alexis, arătând o politeță după toate regulile, dar ca mândru și puțin ironic, parcă s-ar fi simțit mai presus de atât zgomot și zarvă. Cu toate astea, făcea haz de toate, cercând să-și domolească tunătorul glas rusesc, potrivindu-l cu cele înconjurătoare. Văd pe Kaiser pe în cea mai strălucită uniformă și pe mama pricepută, binevoitoare, Totdeauna la pândă, ne lăsând nimic să scape ochiului ei, mergând de colo-colo ca trăsură de unire între atâtea grupuri deosebite. Pe prințul Leopold, pașnicul, fermecătorul, omul care niciodată nu se gândea la el însuși. Găseam o plăcere cu adevărat copilărească în rochile mele cele noi și în frumoasele mele bijuterii. Mama fusese nemaipomenit de Danica și-mi dăduse câteva din minunatele ei juvaiere. Parcă nu venea să cred că erau ale mele. Mă simțeam aproape ca o odinioară când mă jucam de a regina cu bătrânul hăcins și îmi plăcea să mă închipui că sunt regina Spaniei. Puteam să-mi schimb rochile de mai multe ori pe zi, dar uneori, tocmai când eram de o eleganță deosebită, mă simțeam chinuită de sfiala unui copil costumat. Mergea vorba că eram frumușică, dar când mă uit la fotografiile din acel timp, nu prea înțeleg cum se răspândise un astfel de zvon. Și apoi, pe vremea aceea, era moda mânecilor ajigo și a foilor țepene în formă de clopot, care azi par atât de caragioase ochilor obișnuiți cu veșminte mai mlădioase. Uneori îmi părea că nu sunt decât un accesoriu fără însemnătate al voluminoaselor mele mâneci, în care mă pierdeam aproape de tot. Poate că aveam o înfățișare elegantă, însă cu siguranță n-aveam șic. De altfel, mi se pare că mama nu găsea potrivit sau de bon ton ca o prințesă să aibă șic. Veni și dimineața în care mă deșteptai în sunetul clopotelor de sărbătoare, clopote pentru cununia mea. A trebuit să ne supunem unei întreite ceremonii, civile, catolice și protestante. Ceremoniile se desfășurară dimineața și se încheară cu un mare dejun de gală. Mi-aduc aminte de toate ca de un vis, un vis foarte depărtat în care jucam un rol și el ca de vis. Rochia mea de nuntă era de o mătoase albă, groasă, fără lustru, cu mâneci ciunflate, bineînțeles, și cu foile în formă de clopot, prelungite într-o trenă. nu plăceau valurile de dantelă. Așadar, cu toate că în familie erau atâtea dantele de preț, purtai un val de tiul prins într-o diademă de diamant, în care sta încolăcită ca într-un cuib o coroniță de flori de portocali. Eram o fetișcană slăbuță, fără rotunjimi, cu păr deschis, strâns încrețit pe frunte după moda reginei Alexandra. Trăsăturile feței erau nehotărâte, ochii albaștri și n-aveam nimic impunător. Părea încaragios de tânără și mi se părea că mă joc de-a cu N-aș putea spune că eram prea încântată de înfățișarea mea, având o idee mai mult romantică despre ceea ce ar trebui să fie o mireasă. Dar mama nu o împărtășea câtuși de puțin. Așadar, fui împodobită după gustul ei și împurtai apăsătoarele legăteli cât putui mai bine. Cununia religioasă catolică era cea mai însemnată dintre ceremonii și se desfășura într-o biserică ce făcea parte din castel, la care se ajungea prin coridoare lungi și încâlcite. Sigmaringen, fiind în adevăr o veche cetate, cuprindea toate cele cuvenite unei fortărețe. Slujba fu lungă și solemnă, cu muzică cât se poate de bună și mulți preoți. Scaunele noastre de rugăciune erau așezate în fața altarului, despărțite de celelalte și cea mai mare parte din slujbă o ascultarăm în genunchi. Îmi plăcură cântecele latinești cam monotone. Mă învăluia într-un fel de toropeală oprotitoare, care îmi liniști temerea și îngăduină nădejdei să se strecoare în inima mea, ce bătea plină de îngrijorare. Slujba religioasă protestantă se făcu într-unul din marile saloane. Serviciul religios fucitit de un preot naval și simți o înduioșare plăcută văzând că mâinile noastre sunt unite de un cleric aparținând marinei. Nu mi-aduc aminte de dejunul de gală și aproape nici de plecarea noastră. Neloar mi rămas bun, însă nu pentru ultima oară și, cum nu se chema că plecam într-adevăr de acasă, fui ferită de grunta îndrășare a despărțirii. Fusese hotărât să petrecem câteva zile de miere într-un mic castel de vânătoare, în apropiere de Sigmaringen, o reședință de vară regală înconjurată de păduri. Familia mea rămase la Asigmaringen, unde aveau să urmeze sărbătorile și anume, a treia zi, un mare bal, la care trebuia să ne arătăm și noi. Krauhambis era o căsuță drăguță, mai mult pitorească decât înzestrată cu toate cele necesare, dar într-un cadru foarte romantic pentru o lună de miere. Era iarna, noi eram sfioși și încă străini unul de altul și n-aveam acolo chiar nimic de făcut. Lui Nando, nefiind un om prea vesel din fire, nu-i dădea nimic în gând pentru a face să treacă plăcut timpul unei soții atât de copilăroase. Era cuprins de o dragoste grozavă, aproape chinuitoare. Eu răspundeam naiv iubirii lui, dar m apucase un dor dureros de mama și de dăchii și mă simțeam pierdută și părăsită. Trebuie să mărturisesc acele zile de iarnă în care eram îngropați în micul castel depărtat mi-au părut grozav de lungi, parcă simțeam în tot timpul ceva de și gol. Mi se părea că tot aștept ceva ce nu venea. Într-o zi, mama și cu surorile mele, în vesel zvon de zurgălei, năvăliră în singurătatea noastră. Acel sunet de zurgălei prea era vesel, prea amintea de vechiul cămin și făcu să-mi bată cu putere inima. Mărturisesc ca am plâns. Mama mă mustră cu dragoste și-mi spuse că am să mă obișnuiesc cu situația de soție. Mă îmbărbătă prin cuvinte înviorătoare, dar prinsei în ochii ei o lucire umedă ce-mi dădu de bănuit, căci semăna mult a lacrimi stăpânite. Mamei nu-i plăcea niciun fel de slăbiciune, avea o fire de spartan și cerea de la copiii ei să se poarte ca ea, așa că pentru nimic în lume nu mi-ar fi îngăduit să-mi destăinuiesc pe larg simțirile sau măhnirea. Nu mi-aduc aminte de marele bal dat în cinstea noastră. De fapt, nu mi-aduc aminte de nimic alt, decât de cele câteva zile petrecute la Coburg, până la ultima și dureroasa despărțire, și desfârșierea simțită când părăsii tot ce fusese al meu. Mama încercat să insufle acestor ultime zile toată veselia și fericirea ce putea. Ne îndemna să ne adunăm pentru patinași pe lacul din Rosenau. După aceea se făcură jocuri de șarade foarte hazli, în marea sală a castelului. Toți prietenii mei se grupau în jurul meu, îmi dădeau o mare însemnătate, mă răsfățau cu mii de mici atenții, peste tot râs, muzică, dans. Dar se simțea în toată atmosfera ceva care amintea despărțirea și se ghiceau lacrimile sub fiecare zâmbet. Mi-amintesc în mod foarte viu o anumită mică scenă. Era în seara cea din urmă. A doua zi trebuia să plecăm. Nu mă simțeam tocmai bine, poate din pricina multelor emoții și a apropiatei dureroase despărțiri. Oricum ar fi fost, mama, care de obicei nu îmi cuvința să se simtă cineva bolnav, mă îndemnase să mă duc de vreme la culcare. Mi se dăduse o cameră de musafiri, deoarece nu mai aveam loc în apartamentele copiilor. Micul meu pat de campanie fusese scos din rândul celor trei și împachetat, deoarece stăruisem să-l iau cu mine la precare. Ciudatul pătuț de campanie adus din Rusia, care se putea închide și purta ușor din loc în loc. Apartamentul musafirilor era alcătuit din trei camere. Un salon, o cameră de culcare cu o mică odaie de toaletă în care dormeam eu și o odaie de culcare mai mare a soțului meu. Mama, îngrijorată de starea mea, venise să mă sărute până să nu adorm, cum făcea de obicei, când eram mici. Încercam amândoi să ne arătăm viteze, căci știam că mamei nu-i plăceau izbucnirile de înduioșare, nici scenele, cum le numea ea, astfel că înnăbușii orice strigăt de teamă sau de durere, care tresărea în mine la gândul despărțirii de a doua zi. Totuși, o strânsei parcă mai cu foc în brațe decât alte ori, dar nu rostirăm niciun cuvânt, căci ar fi fost peste puterea mea. Se presupunea că voi adormi îndată ca orice fetiță cu minte, însă cu inima atât de tulburată, bineînțeles, nu a adormi, și auzi pe mama cum șoptea cu Nando în odea de alături. Pe semne că îi dădea câteva ultime sfaturi și câteva îndemnuri, privitoare la felul cum trebuia să se poarte cu soția lui, de tot copilă, smuls acum din tot ce o înconjurase și trimisă atât de departe. Convorbirea lor nu era menită să o aud și eu și nici nu încercai să o ascult. Dar la urmă auzi pe mama apropiindu-se de ușa mea întredeschisă. Să mai mă uit măcar dată la ea. Și zării, scumpul ei chip, ivit în crăpătura ușii. Lacrimi spre mirarea mea îi lunecau de-a lungul obrazului. Văzând că eram deșteaptă, Cecilie să-mi zâmbească și ne făcurăm una alteia un semn din cap. Îmi venea să întind brațele spre ea, să-mi libesc fața de obrazul ei ud și să-mi ușurez inima în plânset. Dar creșterea noastră spartană făcea cu neputință o asemenea izbucnire. Poate că ar fi făcut și ei tot atât de bine ca și mie, dar nu îndrăzni. Ne mulțumirăm doar să ne zâmbim una altea și, bineînțeles, se presupunea că nu văzusem lacrimile. Da. Dar timp de multe luni după aceea, când eram sfârșiată de singurătate și de dorul de acasă, în țara aceea depărtată, vedenia chipului mamei, ud de lacrimi și zâmbindu-mi înviorător, pe când furișea o privire prin deschizătura ușii, răsărea necontenit în mine, umplându-mă de o durere fără seamăn și de un dor nespus. Astfel încât trebuia uneori să mă gura în perne, ca să nu strig cu desnădejde și cu jale, mamă, mamă, mamă. Dar mama nu mai era lângă mine. Scumpul ei obraz rotund, lucind de umezeala lacrimilor, nu mai putea să-mi zâmbească înviorător. O lăsasem în urma mea, împreună cu tot ce alcătuise vechiul cămin, mama. Dar cele mai îndurerate bătăi ale inimii nu pot opri vremea în loc. Sosit ceasul despărțirii, trebuia să-l privim în față. Totuși nu plecam singură de tot, fără nimeni care să facă parte din viața mea de copil. Mama hotărâse să fiu însoțită de Lady Monson, una din doamnele de onoare de care n-am pomenit încă în aceste pagini și de către onoare care colonel Howard, ofițer în garda neagră, pe care îl cunoscusem la Devonport. Era un om încântător și foarte deștept, în care tata avea mare încredere cu toate că noi copii nu prea ne întâlnisem descu el. Lady Monson nu mai era tânără. Mamă a trei fete și a unui fiu era o femeie de înaltă cultură și trăise mult în străinătate. Avea o dragoste deosebită pentru Italia, a cărei limbă o vorbea cu ușurință, precum vorbea și alte câteva. Englezeasca ei era totdeauna împănată cu vorbe străine. Avea în glas o ușoară răbușală, care nu era lipsită de farmec. Fiind plină de însuflețire, făcea necontenit o mulțime de gesturi cu mâinile, din care pricină numeroasele ei brățări zângăneau cu un zgomot cu totul deosebit. Era foarte cunoscătoare în lucruri antice de preț, scoadea peste tot prăvălit cu biblouri rare și totdeauna se întorcea încărcată cu nenumărate nimicuri ce le cumpăra. Nu numai brățările, dar toate lucrurile pe Lady Monson zângăneau. Colanul cu diferite atârnături, lanțurile, etc. Cumpărături rare de prin țări străine. Soțul lui Lady Monson era scudier de onoare însuită tatei și pe atât de liniștit pe cât era de însuflețită soția lui. Nu și-ar fi putut nimeni închipui două ființe mai deosebite. Totuși se înțelegeau de minune. Lady Monson era înaltă și avea trăsăturile foarte frumoase, însă cam aspre. Cele trei fiice ale ei erau cât se poate de drăguțe, dar noi copiii niciodată nu cunoscusem bine pe Lady Monson. Era prea învățată pentru mintea noastră necoaptă. Marea noastră prietenă, printre doamnele de onoare ale mamei, era Eta Keppel, născută Blundell, tânăra fată pe care o admirasem atât de mult când eram copil la Malta. Se căsătorise cu Colin Keppel, pe atunci locotenen sub ordinele tatei, mai târziu scudierul lui. Eta era foarte drăgălașe, avea ochi rotunzi și mari. O iubeam și neplăcea a ei. Era veselă și încântătoare. Iar mama ei, Mrs. Blunder, era o femeie prea frumoasă. Prietenia dintre noi începuse la Malta și se întărise și mai mult la Devonport unde ea fusese însoțitoarea noastră, cea mai plăcută ce se poate închipui. Dar pentru menirea oficială și nu tocmai ușoară de a mă însoți în România, cred că alegerea lui Lady Monson fusese foarte nimerită. Cunoștea bine obiceiurile străine și ușurința cu care vorbea franțuzește ne era de mare folos. Clipa din urmă, când porni trenul nostru din gara de la Coburg, a fost pentru mine o durere aproape mai mare decât o putea răbda. Mi se părea că mi se spus și e inima și numai obiceiul înrădăcinat în noi de a ne înnăbuși simțirile, îmi dădu puterea să nu-mi strig cu glas tare jalea. Stau toți înșirați pe peronul gării, papa, mama, Alfred, Ducky, Sandra, baby, baby, înconjurați de prieteni și de vechi servitori în livrelele lor de gală, cu pălăriile în mână. Se făceau din ce în ce mai mici, de abia mai zăream mâinile lor care fruturau și aproape nu le mai desușeam chipurile. Mă plecai cât putui peste fereastră, era un gel groasnic. Pământul era acoperit cu zăpadă. Nu mai puteam zări nici măcar fruturarea mâinilor lor. Totul se ștersese. Ca ultima arătare fortăreața acoburgului conturată pe un cer înghețat. Totul era iarnă. Mama, Dăchi, nedespărțita mea tovarășe. Credincioasa mea prietenă, iarnă, zăpadă, frig, înghețase până și vechea fortăreață, care părea că se înfiorată și ea spre cerul de plumb. Se auzeau oare clopoței, zurgălăi de sanie? Erau oare sânile celor care se întorceau la vechiul cămin pe care eu îl părăsisem? Zang, zang, ce mult îmi place sunetul zurgălăilor de la sânii? Ori poate era numai sunetul roților de la tren, scârțâind pe șinele înghețate. Simți o mână pe umărul meu, mă întorsei. Nando. Nando avea o inimă duioasă și în ochii lui erau lacrimi. Nando mă înțelegea. Nu-și părăsise și el căminul pentru o țară depărtată care nu era în calui? Sfârșitul volumului întâi Maria, regina României, povestea vieții mele, volumul 2 Moto Dragostea de viață să-ți fie cea mai înaltă nădejde, iar nădejdea cea mai înaltă să-ți fie cel mai înalt gând despre viață. Nietzsche. Tânăra soție Partea a treia A fost o călătorie lungă. Îmi părăseam căminul, părăseam tot trecutul, mergând înainte, tot înainte, într-o lume geroasă, spre o țară necunoscută, spre o viață neștiută. Gel și zăpadă peste tot, iar în inimă o nespusă durere care nu voia să contenească. Soțul meu, fericit să mai aibă în sfârșit singură lângă dânsul, mă ținea cu râfă de parte de toată suita noastră. Era al lui acum și nimeni nu trebuia să ne tulbure singurătatea. Regele României ne trimisese vagonul său. Era bine încălzit, ne simțeam în largul nostru, însă călătoria era lungă și zilele păreau fără sfârșit. Mi-ar fi plăcut să văd pe Lady Monson, să o chem la mine, din când în când, și să vorbesc cu ea despre acasă. Despre cei lăsați în urma mea, însă Nando nu mă lăsa. Simțeam și o dorință nedeslușită de a sta de vorbă cu aceea care-mi fusese dată ca doamnă de onoare, doamna Greceanu. Avea în chipul ei o bunătate de mamă, glasul îi era blând. Poate că ar fi știut să mă liniștească puțin și să mă spătuiască asupra celor ce se așteptau de la mine acolo, Căci astfel numeam țara spre care mă duceam, acolo, și cuvântul era tot atât de neprecis ca și noțiunile mele despre ea. Nando era prea îndrăgostit ca să-mi dea vreo lămurire. Starea lui sufletească era râpnat de a se bucura de fiecare clipă, fără alt gând. Necazurile aveau să vină destul de curând, nu prea era în firea lui să dea lămuriri. Mai târziu m-am întrebat adesea dacă el avea aceeași viziune a lucrurilor ca mine. E cu neputință să ne dăm seama de ce se petrece în creierul altuia. Sunt unii oameni care n-au darul să-ți înfățișeze limpede gândul. Ei nu găsesc cuvintele care îi lucrurilor o viață concretă. Pricepeam că am nevoie oarecum de o ancoră de ceva neclintit și sigur de care să mă pot rezema, chiar dacă ar fi numai o imagine precisă, ceva pe care mintea mea putea să pună în stăpânire. Poate că doamna Grecia nu mi-ar fi putut da toate acestea, dar Nando, în urma ce întâmplări cu Elena Văcărescu, pierduse încrederea în oameni, ajunsese bănuitor până la suferință și se ferea chiar și de cei ce făceau parte din suita noastră. Această stare sufletească a tânărului meu soț întunecă și îngreună mult primii noștri ani de căsătorie. El nu se încredea în nimeni și îi se părea că singurătatea este unica mea scăpare. Pe lângă ajutantul colonel Coandă, regele numise pe generalul Robescu ca șef al casei noastre. Casa regală sub regele Carol era aproape toată militară și această tradiție am păstrat-o și noi. Mult mai târziu, când ajunsei regină, în loc să am un șambelan, în numii un ajutant. Generalul Robescu, deosebindu-se în aceasta de cei mai mulți români, era un om bălai cu ochi albaștri. Ascundea o inimă bună sub o înfățișare cam nepăsătoare. Acesta era gentilomul care nu izbutise să câștige încrederea tatălui meu. Rămase totuși credincios în serviciul nostru mult timp și era încă la noi când se urcă pe tron soțul meu. Însă era întrânsul ceva ironic și nepăsător care însufla oarecare neliniște unei ființe tinere, cum eram eu atunci, și cu educația pe care o primisem. Se părea că nu ia nimic în serios și că râde de toate încurcăturile mele, fără a mă face vreodată să simt că aș putea să mă bizui pe sfatul lui, tocmai pentru că nu luam seama greutățile ce întâmpinam. Ar fi putut să se poarte părintește cu mine, însă pentru aceasta îi lipsea un nu știu ce. Avea pe deplin firea osebită a rasei latine, cu care nu eram pe vremea aceea deloc deprinsă, și obiceiul care mă stânjena, de a privi cu ironie credințele celorlalți. Făcea să pară caraghease sau fără valoare principiile cele mai scumpe altora. Uneori era în adevăr plin de duh, însă cu un soi de haz, față de care mintea mea anglosaxonă se simțea din fire potrivnică. Sunt unii oameni care simt o mândrie ciudată în faptul de a fi sceptici, a spus Roosevelt. Generalul Robescu era dintre acei oameni. Se referă la omul politic Teodor Roosevelt, 1858-1919, vicepreședintele 1900 și apoi președinte al Statelor Unite ale Americii, 1901-1909, Laureat al premiului Nobel pentru pace, 1906 Călătoria noastră a fost întreruptă printr-o vizită oficială la Viena, unde trebuia să prezentăm bătrânului împărat omagile noastre. Regele Carol prețuia cu deosebire pe împăratul Franz Josef și simțea pentru el o adevărată prietenie. Franz I. de Habsburg, împărat al Austriei, 1848-1916, și regea al Ungariei, 1867-1916. Austria era încă pe acea vreme un centru de mare putere și activitate politică. Regele Carol păstra legături cu Balplatz și propria lui politică, era înrăurită de diferitele toane ale celei de la Viena. Balplatz, piață din Viena, unde din anul 1719 se află Ministerul Afacerilor Externe al Austriei. Deci, întreținea legături cu acest minister. Eram sortit să simțim aceasta în tot timpul tinereții noastre. Untiul, înainte de orice, era un om politic. Politica era patima lui stăpânitoare, pot chiar zice singura pasiune adevărată a vieții lui și politicienii pe acea vreme se credeau de nemaipomenită însemnătate. Pentru dânsul, jocul politic era un joc de așa imensă și covârșitoare importanță, încât tot ce trebuia să-i fie jerfit, ceea ce aflarăm destul de curând spre marea noastră neplăcere. Fiind pătimași în ceea ce privește tot ce se atingea de propriile lui convingeri, era neîntrecut în meșteșugul de a-și impune voința chiar celor mai nemlădioși și dârzi. Acum când a pierit strălucirea prea catolicei și imperialei curți cu fanica ei măreție, cum vechita ei etichetă și cu datinele ei strâmte, cum pierde a lungul veacurilor toate deșertăciunile pământești, îmi pare rău că amintirea mea despre acea vizită e atât de ștearsă.